Bueno, ba, hemen gara, han e, garra ondarribiako portuan, ba, Eugenio Eldoainekin e, aipatzeko, ba, berdelaren kanpaina nola joan den. eta bueno, hemendugu kezgunon? Bai, egunon. Bueno, aipatuzu, ba, ilaren 20 e, ireki zen utela kanpaina hau, eh daguneko hasta amaitu da, eta bueno, nola boloratzen duzute kanpaina hau? Moro, boloraz. da jakitziguna, es. Eh, kanpaina moza izango zala gandor urteko esperientzia ikusita bihaz deintzun, azte, aurten zazpigun egin ditugu izazon, arraina askoetorri da, ta orduan kup, danak, eta orduan eguneko kupua ginditugu denak, eta orduan zazpiguneko arrantza egin ditugu agarra. Eta beraz gutxi golaera bete da, espero zenutena edo alde gutxiago izan da? Bai, bai, gukola pentsatzen zion ez, askanoko urtetan ikusita berdela askoetorzen da gure kostatea, eta orduan aurten ere oso on dotorri da, ez? Igualdi dito egin ditu baite ere, Estiu igual igualdietik galdu ta orduan 1100 egun, kuenda ta bai pentsatzen ziguna, ez. Eta esaten badzu horrenbesteko e, arraia dela, e, zergatik da horren motza? E, beste urteetan ere gehiago arrantzatu delako, e, aipatutako antxoa egonez denean arrantzatu da berdel gehiago bai, bueno, eske finean bi gauza di hor, es aldebatite da e, Europa jartzen ditu kupo batzuk, eh, paisa gustilegi, bagocha dugu bere kupo bat hori ditzen da estabilidad relativa. Ez orduan Espanya ditu kupuru eh, osu batiz 7% bakarra, orduan hori oso gutxi da flota hundia gareloko. Zugu esan duzu bezala, honate arte, kupuru horiek ez ziren oso ondo kontrolatzen, eta gauzak, baina azkeneko urteetan, pues, Europa zo gogor jartzen nahi da, kumplito barro gauzada, eta orduan horretik handa horre motxagoetza kostera. Ez balorazioa da, motza izan arren, e, bueno, ba, bete direla kupoak, eta ar arraia gondat, arrantzatu da, ez? Bai, bai, bai, arraina asko dago. E, Bagoitxa ikusi barru gauz bat, gauz bada da kupoa zer dian, oi, hola jarritja da, Europa-Mailan, baina azken okurtetan, eta urtean berdin, oso arraina asko da, asko, asko, asko zateko, eta bueno, gure lana egin ditugu, gure kupoa beti digu, eta guan, egon inbiar. Bestetik bigaitatuano nahi honen hori irakurri dugu gaur bagetarian esaterako ba, larun bat honetarako astegun honetan ba nola ezbait ba hau e, berdela ba, jendearen jendearengan pixate ohitura hori kontsumitzeko ohitura sartzeko ba pintxoak eta e, eskainiko dituztela ba tabernetan eta ez dakit horren inguruan ikusten duzuten apreziasioa baduela arraiak berdela honelako kanpainaren bat eitea Bai, e, ondo da, ez. E, beste urtetan ere beti u, jamakitu urte batzuk motriko geriten du. Euna, berdele una, ber milone geriten ze, zer. Orduan hona da, ez. Olako gauzekitea jendik ikusteko arraina freskoa dala, temporadako arraina da, eta Ola 20 jateko oso arraino hona da. Ondala e, urte batzuk etzunologo balora ziorik, baina nazkenoko urtetan kampainako medioz, nik uste dut bala zuio pixatartu dula, eta merezi dula arraina horiek, zioa eta jateko zona da,